«Зроби та зроби мені діду солом'яного бичка і осмали його смолою». «Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо». Дід нічого робити взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували,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 Дотепряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, Біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. «Хто ти такий?» – питає. «Скажи мені!» А бичок йому. «Я бичок-тритячок. Соломи зроблений, смолою засмолений». Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хаб забік. Давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщить днище та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда, діду, діду!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 Пряде кужень і приказує. «Пасись, пасись бичку на травиці, Поки я мичке попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, Поки я мичке попряду». Дотипряла, поки й задрімала. Коли з темного лісу, З великого бору, Вибігає сірий вовк та до бичка. «Хто ти такий?» Скажи мені, я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік, а то капосні собаки обідрали. Бери. Вовк зразу до боку хотів смоли віддерти. Драв, драв! Та зубами й зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Що хоче назад, то ніяк. Вовтузився з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка уже й не видко. Вона й подумала мабуть, мій бочок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала. Дід і вовчика у погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Аж біжить лисичка. «Хто ти такий?» – питає бичка. «Я бичок-тритячок, соломи зроблений, смолою засмолений». Дай мені, смоли голубчику, прикласти до боку. Капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери. Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід укинув у погріб і лисичку. А далі і зайчика побігайчика отак упіймали. От як назбиралось їх Дід сів над лядою Та й давай гострити ножа Ведмідь його питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти Та пошити з тієї шкури і собі, й бабі, кожухи Ой, не ріж мене, дідусю «Пусти краще на волю, я тобі багато меду принесу». «Ну, гляди!» Взяв і випустив ведмедика. Сів над лядаю, знов ножа гострить. Вовк його питає. «Діду, навіщо ти ножа гостриш?» «Щоб з тебе шкуру зняти» та на зиму теплу шапку пошити. «Ой, не ріж мене, дідусю! Я тобі за це цілу отару овечок прижину!» «Гляди!» І вовка випустив. «Сидить та ще ножа гострить!» Лисичка витнула мордочку, питає. «Скажи мені, будь ласка, дідусю!» Навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід Гарна шкурка на опушку й на комірець Хочу зняти Ой, не знімай з мене дідусю шкури Я тобі й гусей, і курей принесу Ну, гляди І лисичку пустив Зостався один зайчик Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає, Нащо? А він і каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ой не ріж мене, дідусю. Я тобі строжок, сережок, намиста доброго нанесу, тільки пусти на волю. Пустив його. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж дир-дир, щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди, подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Діду взяв мед та тільки ліг. А вже у двері знов, деж, деж, повин двір овець вовк понагонив. А незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці. Зайчик понаносив стяжок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли Попродали овечки Та накупили волів Та став дітими волами Ходити чумакувати Та так забагатіли А бичок, що не стало вже треба доти стояв на сонці Поки не розстанував